Pe mine. Am scăpat în orodul guzganilor din apele de sub pol, ca prin urechile acului. Așa zice făctori. și urât de fără seamă. Mi-au făcut un tărăboi de pomină. Să n-aibă niciun pic de respect pentru uniforma, pentru arma și ținuta mea demnă? Uah, ce zbaim am tras! Voi mi s-au urât toate zilele mele când îmi voi aduce aminte de colții și de furia lor. Oh! acum! acu! Altă bela! Pe dincolo de bulboană, o cascadă. Nu voi trece și de încercarea asta? Mi-e un curice să-mi luau apă. Dar trebuie, trebuie să-mi păstrez cumpătul așa cum este bine unui soldat inimos. Cel puțin dacă aș avea-o alături pe fata, pe fata din poarta castelului fermecat, întunericul cum s-ar fărea mai puțin înfricoșător. Și apele, apele acestea unde le repezi mă tăresc în goara fulgărătoare! Corabia mea a prins să se întârte pe loc ca un tigirez! Pupa s-a desfăcut din toate încheieturile, se umple cu apă, se rupe, mă dau la furt! Apele mi-au ajuns până la gâmpan, până la ulei, până la buze! Așa ca o legănare amințitoare ne vine rău De O afli O săpântă cel omul pește mare Care ne-a închisit pe Stranie voce Nu-ți o bună Eu sunt băscoi scoică pățită Nu-i pe mare când mi se întâmplă una ca asta Vrei, nu vrei? Aici ai să rămâi cu mine? Așteptă-mi norocul cel bun Noroc? Mai poate fi vorba despre așa ceva? Tele mari să fie prins cu umbița. Și? și? Și, și, și, să fie dus la piață vândut. Iau Și Așa o gospodină îndemânatică să taie pântecele peștelui cu cunțitul, iar noi să ajungem din nou la lumină. Oh, adică de la eu, eu să mă pot întoarce iarăși acasă. Da, da. Ar fi într-adevăr un noroc nemaipărinit. Păi, da, da, însă trebuie să ai răbdare. Și ca să-ți facă timpul mai ușor, ai face bine să-ți așa te pini în minte ca într-un vis toată viața. Așa ai da. să-mi aduc aminte. Numai spiritușul acela îndrăcit poartă vina pentru nenorocirile mele. care spirituș? Oh, era o zi frumoasă de trăină. vă place jocul de cuburi, vă recomand niște soldați de plumb. Da, hai să-i văd. Has? Da, Hans. Coboare cutia aceea de sus din raft cu soldații de plumb. Da, da, nu mai decât. Hai. Poftim. Ei, ce părere aveți? Soldați cu pușca pe umeri, în uniforme strălucitor, colorate, cu albastru și roșu. Nici că se poate un cadou mai frumos pentru ziua de naștere a băiețelului dumneavoastră. Într -adevăr, într -adevăr. Sunt 25 la număr, nu niștește nici unul. Da, uh, dar soldatul acela... Care? Cel de pe margine. Nu are un picior. Cum se poate? Oh, nu vă faceți griji. Se ține mai bine chiar decât cei cu două picioare. <laughs> parcă da, parcă da. Să vă explic cum s-au petrecut lucrurile. Mm. Meșterul i-a turnat, știți, dintr-o lingură veche. Și când să l finiseze pe ultimul, nu i-a mai rămas plumb destul, ah! se mai întâmplă. Dar observați, vă rog, cât este de chipeș, parcă sugubăț, da. eh? însă plin de demnitate, de simțul răspundere. Eh? Ce de peripeții îl așteaptă, tocmai pentru că a fost înzestrat cu calități alese. Și ce dacă are să înfrunte viața cu un singur da, picior? <laughs> bine, cumpăr soldații! Hans, da, rog. împachetează frumos cutia cu soldații de plumb pentru doamna. Înțeles imediat! Doamnă, da? mai avem și spărgătoare de nuci, tablițe, nu, nu, nu. condei de piatră, de cretă, de grafit, mm -hmm. cărți cu povești. No, nu, nu, nu. Sau dacă sunteți dispusă să cheltuiți, mm. castelul acesta din carton. Ia păiți, oh. minunat alcături cu dămsuitoare în poartă, care este gata parcă să-și ia zborul. Frumos, nu-i așa? Pata se află înveșmântată în mătase, împodobită cu panglici colorate. Are și un trandafir cu fluturaș la brâu. Da, da, da, da. Castelul este împrejmuit cu tufișuri de afne, păduri, de mâminți. Iată și un lac albastru pe care plutesc lede de albe. Cerul se oglindește în apele străvezii ale lacului. Am să cumpăr și castelul pentru fetiță. <fie> Copiii au adormit. și nu numai ei. S-au cumințit și jucăriile. Împărățește doar liniștea și tangătele clopotelor cetății. E ceasul la care eu, un biet soldat de plumb fără un picior, pot să fiu una oară castelan. Și tămițuitoarea și de, de hârtie de acolo, care străjuiește în poarta castelului, e bine, se poate preface în balerină adevărată. Să danseze pe marmora a sării mari, Cercei să-i de la culorile aprinse ale vidralilor, De la cristalele policandrelor. Și fata să danseze, să danseze mereu. Pentru mine? Cu mine? Da, eu, tămăduit fiind de piciorul șontorog, Minunile de orice fel sunt posibile dacă te-ai învrednicit, sau auzi miezului nopții. Știi, și mie îmi lipsește un picioare. Cum așa? Ai uitat. Stăteam în de în partea castelului, numai pe dreptul. Când se va destrăma fraja care ne-a însuflețit, voi fi iar ceea ce am fost. În cazul acesta, oh, hai să fii o nevastă numai bună pentru mine, care am același petășug. Ne-am putea înțelege de minune. Dacă vrei, de altfel, cunosc un vrac vestic ce se lășluiește vincul de oglinda lacului. El ne-ar putea dezlega... Ah! solitea de plumb, te-am prins! Pentru ce te amesteci unde nu-ți de o alea? Da. Da, cine ești tu? Spiritul de sub capacul cu cutiei de tutun acolo, Să văd până unde te duce mintea, aha, de când te pândesc! Adică? Mă mai și întreb, ai putea teza să ridici ochii la o Tu, soldat șontoroc, care locuiești într-o simplă cutie cu încă al 24 de pifad fără găloane ca tine. Ce și negru și hain, mă tem! Domnișoara, te să te întorci numai decât la locul tău, până îți vor veni stăpânii din țările calde undești petec bacan. Oh, iar tu, soldat neobrazat, așteaptă, așteaptă până mâine și vei vedea ce are să se întâmple! <laughs> De unde să știu eu cineva? Haide-mi să-l căutăm! Hai, mama, hai copii, veniți cu toții să căutăm da, da. că pe-o pa, pa, pa, dată! Papa, că ai fiat în pământ! Nu de-o fiul ăla! Și plouă torințial! E. Ce fece noron! Opa, Ia de acolo. E, dacă soldatul ar putea striga, aici sunt! l mai ușor. Da, dar nu-i și face. Haideți să ne întoarcem în casă copică, dar nu ne vom pierde vremea pe ploaie pentru un biert soldat de plumb. Și schilor. Hai, hai. Schilor, schilor, dar tancă-și, mami, că și nu a strigat după ajutor din mândrie. A, ce? Păi și el doar într-un picior, ia. ia uite la mine-a ia tău! te uși! Un soldat în fundață-i jumătate în sluată! Ia uite, soare din plumb, să știi că l-o fi pierdut cineva. A Ce caragheoz este cu un picior însuși <laughs> cu baioneta închisă în gaza, Ia, hai să ne jucăm noi cu ea, să încropim o corapie din bine! În lume! <laughs> Eu de, a, yeah. ia, uite, ce abia, uite. Ia să -o fate, -o eu uite, eu uite, eu uite, eu uite, eu uite, eu uite, eu eu eu uite, eu ia eu uite, eu uite, eu uite, eu uite, eu eu uite, eu uite, eu eu uite, eu uite, eu Inima mea a rămas pe pașiștia din împărăția castelului. Da, da, da. te înțeleg. Știi Eu zic să nu-ți pierzi nădejda. Am așa o, o presimțire bună că vom scapa. Da. da. da. Căpiii, veniți la repede la bucătărie să vedeți soldatul de plumb. Care-i soldat, Acela pe care l-am pierdut, de-a căzut no. pe fereastră afară, oh. într-o zi ploioasă, Nu da. l-am mai găsit? Da. nu poate fi confundat, ia uitați. Da, el, el, el este, s-a întors de plumb, s-a întors soldatul. Soldatul un picior, dar cum se poate? Nu, ce călător, n-a drăbat! Lucrurile s-au petrecut așa, am cumpărat un pește mare și am despicat pântecele și ce să vezi? Înăuntru am găsit soldatul. Ia uite, și-o mică. <o> doar <o> <o> <o> se mai întâmplă pe lumea asta. Iată-mă, în aceeași odaie în care mi-am petrecut vremea odinioară, aceleași jucării, aceiași copii, e, și castelul femecat. Iar în poarta castelului, văi, cum îmi bate inima, pare gata să-și ia zborul spre dans, drăgălașa dansatoare, vine să plâng de bucurie. No, Nu-i nu, nu frumos din partea unui soldat ca mine să verse lacrimi. Desigur, chipul meu s-a schimbat mult din pisina necazurilor. Și uniforma mea s-a decolorat de-a lungul atâtor călătorii? Oare ea mă va recunoaște în halul în care am ajuns? Ia să-mi încerc norocul. Hans Christian Andersen. Nu mm ta -hmm. erai? De sigur, Francesco cu plăcere. Soldat de plumb, și eu, și o din hârtie, la un castel fermecat, lângă un lac cu lebe de albe, pe marginea unei păduri cu moaieri. Da, da, țin minte bine povestea. Hmm, se spune că au pierit amândoi în băbătaia focului, azi vrăliți acolo de un copil capricios. Da, nu e adevărat. Nu? Atunci cum s-au petrecut lucrurile ei? Dacă vrei să știi, uite, pune ureche aici. La Tranda, firul de la butoniere și să afli. No, no, nu mă mai ce? joc, nu mă mai ce joc, m-am zupărat. Am să foc, jucărie. Au, și, și, și soldat? Da, în primul rând, pe el. Am pierdut bătălie din pricina lui. Mm -hmm. Mă de de război, un soldat flap de îngerul. <gătă -i> Să tragă cu pușca, ne-a și de pâine! Acest râb la pătitură. Știi? Își dori tare mă să ne atracă-l odată la Silverboard cu barca. Zău? Zău! Nimic mai ușor. Pe băie, nu mai să-l rugăm frumos. Acolo se să vezi lucruri minunate. Dar vecine, Bună dimineața! Bună să-ți fie inima! Ei, toate ca toate, dar ce ne facem de bani? Păi, haidem la Silkeborg cu o încărcătură de lemne din pădure. De? Vindem lemnele la castel, dacă nu cumva o să ni le cumpere săranii din părțile locului. Că uite, toamna bate la ușă, iar frigul are să fie strașnic, după mulțimea anucilor din anul ăsta. Așa Așa și ne vă rupăm! Adică? Pe mine și pe Ibu, prietenul meu cu care mă joc mereu. Eu am să vă ajut la vâslit. Hai, fi serios, câți ani ai? șapte, adică puna mai mare decât Cristina. Eu am să vă pregătesc tartinele pentru prânz. Am să în flori de măse în lariță. Vă rupăm roatele și pe noi. Hai, hai, potoliți-vă, potoliți-vă! Nu vă iau! De ce? Cum veți face pozneță? O nu, cunosc nu, eu, Hai la Bine, bine! Hai! Dacă e așa, hai! Cofii, gata. Hai, am vândut lemnele am cumpărat un curcel de lapte și un parer cu strumblii de acum gata ne întoarcem acasă cas hai hai vecine hai, pune de. mâna pe vrzlă că ne apucă noaptea haia L-am ciopit o pereche de ininei, adică papuci, din lemn. Ui, nu mai spune. Da? Dar oare se vor potrivi pe piciorul meu? Negreșit, i-am plăit atât cât trebuie. Ha? Da? Dar de unde mi măsura? După nisipul în care ne-am jucat mai alaltăieri. Uuuu. Uh. În care îți rămăseseră urmele. Știm, erau urme de prințesă. Asa. Acum, copii, tragem barca la țărm. Așa. Voi să așteptați aici cu minți până descărcăm sacul de acolo, la vecinul care în căsuța dintre copaci. Nu se bobi mult, și să nu vă temeți singur. nu o nu nu nu da. Eu aș vrea să umplu puțin la paner. Să gustă scrumbie. Mm -mm. Ah. Și mie îmi plac crumbile Cum facem? Că Pai... panerul se află pe dincolo de purcel. Facem așa. Mă plec eu și stoci -ți panera. Tu ești scrumbia Aha. și punem paner repede la loc. Asta. Hi! <laughs> <laughs> să mă alunge de acasă pentru fapta asta! dacă te alungă, te eu la mine, de tot. Hai, hai, hai repede în pădure. Să răgăm! Hai, hai Dumnezeu, puterii, ca să nu ne prindă din urbă! 你吃的 Și mie mi-a foame. Pe imaginea lacului acelui adins pe luminiș. Văd câteva tufe de alun. Ah, o, da. o, o putem lua pe boteca asta de căpul alu, nu așa? Lasă-mă pe mine, n-ai de Cristina. De ce? De ce tu? De ce? Păi dracu o să apară vreo fiară. Nu, nu, sau tu. Să te apăr eu, nu? Hai nu? Hai. Ah, am ajuns. Hai. Colacul este albastră. Da, e verzuie, să știi. Albastră, al albastră. Da. Se află în lac o mulțime de peștișori cu picațele roșii și picațele galbene. Da. Mare îndoială că printre ei trebuie să fie și craiul păstrăvilor. lor. Oh! Oh! Cristina! Da? Ia uite, să sunt pline cu alune, cu apel! E da! bine! Cazul, nu-i! <sus> <sus> <sus> ce asta, străină, uriașă, mi -mi, mi -mi, nici mie nu neagră! nu-mi place să știi! Ia uite-ți-o chiar de tăciune și buzele de harăboaică! <sus> cine sunteți voi? A? Eu, eu sunt tip da. Tatăl este calfă pe moșia lui Iep Ians. E da! da. Da, da, da, da. Am auzit de el. Face ciubote bunicele. În tocmai. Da tu? Ei, eu? Ei? Ai fi vreo fată de boier după pandoseala și dulceața chipului, ei, ei, ei, Eu locuiesc într-o colibă din câmpie. Mă cheamă Cristina. Cristin. Mama mea a murit. Ta -ta -ta -ta barca așa, așa, a. da da barcagiu. barca s da da da-da-da. Și despre el am auzit câte ceva. Da-da? Care lemne cu barca, apeul cu dena, Până la Sirkeborg. <gri> e, și chiar în oraș? La Randers. Bine, bine, bine, da ia spuneți ce căutați voi aici până în ziua? Noi ne-am rătăcit ne Da, ne-am rătăcit, Uite, Asta e. uite ce e, pe mine să nu mă duceți voi cu vorba că eu am în spinare un sac toate zilele, dacă nu spuneți adevărul, vă vâr acolo și n-are să vă fie male. Ei, ei, ei bine, da? spune tu, Cristina. ni s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Da, nemaipomenit. Dacă Ce? ne prinde tata, ne snopește în Asta Așa. e. Oh. <gători> Atunci, hai, dați-vă bine pe lângă mine, că eu pot să vă scap Da? Serios? Însă, înainte de a-mi povesti cum s-au petrecut lucrurile, ia uitați-vă Am un palmă <gători> treia lune fermecat nici mai mult, nici mai puțin. Păi, ho, ho, eu păzesc toți alunii din pădurile acestea. Nu, nu se poate! De. Da! Bună oară! Aluna asta, dolofană! Da? Cuprindem trânsa! O caleașcă aurită! Calea. Calea. Calea. Dă-mi cele trei alune, vrei? ia le -i. Asta cu calească o vreau eu, Ip, te rog, eu Da, te rog Poftim, Cristina, a ta să fie Ce bine-mi pare, ce bine a de-a doua alună e plină cu mătă Ca tisele, șaluri, danfele, voaluri strămesc De-acea asta se mi-o dai, Păi asta chiar că te-o dau. Păi ce să fac eu cu asemenea lucruri de preț, nu? A treia a lună? Asta pare cam neagră și găunoasă, să știți. Ce? ce știți voi? Are întrânsa tot ce poate da mai de preț pământul. Asta să a rămânat mm, Cristina zici că te cheamă, Da, da? Cristina. Ești prea frumoasă ca să rămâi în tihna codrilor acestor. Hai, vă voi duce acasă. Avem lemne bune de vânzare, domniile voastre, și la un hotel de mână întâia, ca la hotelul din Hermin, S-o cotesc că aveți trebuință de ele. Lemne? Desigur, desigur. lemn da. Veniți să le vedeți. Unde, unde sunt? Sunt eu? în barca pe care aha. tocmai am tras-o la țărm. Cât despre preț, îi vom înțelege, fără îndoială, dacă vă place marfa. Da. De-aia spunem, de unde ești dumneata? Nițeluș mai de sus de Silkeborg. Silkeborg, aha, da. da. da. E, bine. A, și fata? A, cui este fata asta cu cosițe de soare și ochi de cer? E, este chiar fata mea, boierule. Da? Hei, Cristina, aprofie apropiete. chimp Bună ziua, domnilor. Fă, dar roar mi-a fost dat să văd atâta gingășie și, și atâta farmic. E, chiar tot e știți, am crescut-o greu, fără mamă. A? În coliba mea săracă de pe malul Gudeni. Chemați-o repede și pe soția mea. Am găsit o fată! Vine, vine, repede, da? Vine vine. hai, o aici. Are să ne ajute la treburile hotelului. La este casă mare, vine lume bună, o învejmântăm cu lucruri alese, îi dăm și simbrie. Totuși, dar eu cum O dată pe an îi vom permite să meargă să te vadă. Va deprinde maniere alese și mai știi dacă se poartă frumos, nu, o vom înfia. Cu a în regulă, bineînțeles. Câți ani are? Are doar 16, 16. E firavă, boierule, n-a ieșit în lume până acum. Da. Să întrebăm patra. Cristina? Da. E? Hai, spune. Ce zici? C Aveți cumva și caleașcă? <laughs> Bineînțeles, Cristina! Bineînțeles! Tivita da, cu aia! Da, de sigur! Atunci, da. am să un. Da. da, se vede că alunele vrăjitoare au fost totuși într-adevăr, fermecate. <fie> Oh, Le-o stărnică albă drumului și caițile. Mai mare mirarea. La cine să fiu oare în ea? ne mai știu și eu. Oh, a luat-o pe scurtătura spre casa noastră. Ce spui? Da, Uite-te și tu. Dacă e așa, să alerg în întâmpinare ei. Nu-mi vine să cred ochilor. Atât de mult m-am schimbat? Păi, te-ai făcut ca o prințesă frumoasă. Ah. Foarte frumoasă. No, no, nu, nu, nu ți se pare, Iub. Iar eu, eu am rămas un țăran de rând, îmbrăcat în haine ponosite de lucruri. Dacă știam că ei. Zi... Ce-ar face? Îmi era atât de dor de pădurile noastre, de pajiști, de râul cu sălcine, bordeiul meu. De genei și de puraile cu păstrăi, de copilăria mea și de tine, Iib. Cristina, sunt de dreptul intimidat. Măcar și fericit acolo, printre străini? Da, de ochii lumii, da. Însă, totul se plătește, Ib. Dacă așa stau lucrurile, nimic nu te poate opri să rămâi nici la noi. La mine. Nu se Pentru poate. totdeauna. Nu. nu se poate, Iba. Am venit doar să revăd locurile și oamenii mei dragi. Ce caleașcă! Mai ții minte alunele vrăjitoarei. Se pare că amândouă au fost doldora cu daruri pe seama ta? Mm, da. Numai aluna mea a fost neagră ca pământul pe mm. care îl muncesc mm. preget. Nu te întristai, Iba. Mm. Uită pe mama la capătul drumului, ne <laughs> Vizitiu? Vizițiu? Da, domniță? Trage la dreapta și așteaptă o frântură de ceas. Da. au plecat spre casa lui Ib. Pe mine nu m-au văzut că eram în dosul tufișurilor. Nici nu era greu de ghicit că o fată atât de frumoasă n-are să rămână la sărăcia lui Iba. Și totuși mi-e drag acest flăcău harnic cu inima dreaptă și statornică. Trebuie să fac ceva ca nici a luna lui să nu rămână mincinoasă. Oh, bine, ei cine nu v-ați dumirit? Sunt chemările stăpânii noastre, stăpâna tuturor alunilor ținut. A, da. aici, <laughs> la lini, lini. de ținut. Da! dați Ce poruncește măria ta? Să-mi găsiți? prin rădăcinile pomilor, da, da. acel mormânt de uriași din poveste, ah. în care zac de mii de ani, o doare de aur și nestemate, acoperite cu tărâm. Ah, nu mai atât. Până în șapte ani îl găsim nicio grijă, ui, ui, ui, ui, ui. Ce s-audi? Cristina, fata Barca a aceea care a intrat la stăpân mai în urmă cu câțiva. bani. Ce, ce? Ce fie? cu feciorul hotelierului oh, din herni. La... nu mai stăpân. spune! Huuu, nu-mi construși băna altul Singurul lor fecior, uu? ca vesiv, ca am ușurat-i, ce situație! Mare noroc pe viața fata născută da. într-o colibă, da. săracă! a numai de bietulii. De ce? -a -a. De ce, de ce? O nașu că Ib. Și Erau ca și logodiți, încă din copilărie. Ba, eu am cam auzit ceva. Ah, Uitați-i ah. pe Ib. Aha, este chiar el. Uite ne și Ei, N-ar fi trebuit să-l lasă să scape fata. Cine? Uh -huh. Care fata? Cristina! Fie ca fericirea să se reverse asupra ei cu cele mai bogate daruri. Muzica duș aia lunelor. ai lumelor! Găsi tu mi-ați mormântul de uriaș, așa cum v-am poruncit. nu mă Or, se află plin cu comori și nestemate. Lăsați comorile să doarmă. Când oare veți înțelege că pământul este mai de preț? Se cu sapa la spinare. Frumoasă zi. Din toate bucuriile vieții atâta mi-a rămas. Munca. Noroc, Ai ce răi? Mă mai cunoști? Cum să nu? Ah. Ești vrăjitoarea cu care ne-am întâlnit în pădure, eu și Cristina, pe vremea când eram copii. Adică tare de mult. <laughs> Si Și ne-ai dat trei alune. Va să zic că n-ai uitat. Nici de cum! Ale Cristinei au fost pline cu daruri, după cum ai făgăduit. Însă mea... scrum și cenuș. <laughs> N-are nimic. Spor la treabă, I. Mulțumesc, Dumitana! Spor la treabă! <laughs> E comedie. Ce să fie? Gata să-mi rup sapa în ceva tare. Ia să cercetez de aproape. Un obiect de aur? O brățar uriașă? În micul meu ogor din capătul cu alunii? Cum se poate? Ce strălucire! Ce este grada de o pot ridica în mâinile Ai găsit-o în ogorul meu pe când săpam buruienile. Hmm. Cum ai spus că te cheamă? Ib. Ib, Ib mă cheamă. Simplu, ca în săraci mă aflu. Hey, ai dat peste tot ceea ce pământul putea să-ți ofere mai bun. <coughs> da, da. Noi, adică muzeul din Copenhaga, prin mine care sunt director, îți plătim o pungă cu bani, dacă vrei să ne o vinzi. Eu... Este de preț nu numai prin aurul ci mai ales prin vechimea ei. Oh, desigur! Nici nu se cade să păstrezi în căsuța mea modestă un astfel de odor. Și vezi, sapă cu sârg, că s-ar putea să mai găsești asemenea comori în locul cu pricină. să zic că aceasta este Copenhaga. Case mari, străzi înguste, peatre luminate, magazine pline cu mărfuri împietoare, localuri de petrecere, veselie. Da, da, acum când am dobândit atâția bani, aș putea să petrec, să cheltuiesc, să mă îmbrac în părăvește. Dar nu, nu, nu, nu. nimic din toate astea. În sufletul meu am rămas țăranul care-și muncește pământul din jurul casei care o linguri și mânii. Mai bine... Mai bine să ajut pe cineva cu banii din dumneavoastră, la peci. Petiță. Hei, drăguță! M mă grăbesc, nene. Dar ce o tu pe la această acesta, zgribulită și singură? M-a trimis mama la brutar, după un crâmpit cu pâine uscată, dacă îi va fi rămas. Îi Ce spui? Mm -hmm. Și unde stai tu? Uh -huh. Acolo, pe după felinarul din colț. Bine, dar tatăl tău... Tatăl meu a murit. Și mama e foarte bolnavă. du imediat la mama ta. Cum? Se pare că am să-i pot fi de folos. Da? Știi? Am bani. Uh, da. uh, trebuie, trebuie să urcăm scările de nem cu grijă. Sunt Lampa de sus, avea mai pântie. Gazele pe terminate. Prin pod șoi răvântul. Singura perestruică spartă și ea. S-a lipită cu hârtiri. Nici în coșmarele mele nu mi-aș fi putut închipui. În capitala, feric luminată pe din afară, atâta sărăcie și mințerie. Dar ce văd mâna lampii. Cristina! Cristina! Eu unde știi că așa mă cheamă? Semeni. Semeni cu o altă Cristina. Din copilăria ne-a îndepărtată și fericită. Unde mama ta? S-a O vecină mi-a spus că trage să moară. Cristina! Eu, eu sunt hib, chiar eu. Uite unde m-au dus luxul și nesăpuința. Bine, dar stăpânii hotelului din Herning au fost oameni bogați, fiul lor de asemenea. Ce s-a făcut cu atâta avere? După moartea lor s-a risipit tot, la jocuri de noroc, la baluri, în călătorii, la da, curțile cu deau. Cristina, Cristina, am să te iau acasă la mine, de tot. Vei revedea pădurile copilăriei noastre, lacul albastru cu peștișorii, purpurii, alunii, mm. râul cu sălcile, cu muferii, cu strângeneii, cu trestiile. Am să-și cioplă nimeni noi, te voi ocroti și este să Vei coace pâine din secară de pe augurul nostru, mm. vom căuta în pădure o de sitari, ne vom plimba cu barca la Silkeborg. Cina ei, am fost, am scăpat pur ce acesta, <tri> alune nevăjitoare. Dar... De ce taci? De ce nu-mi răspunzi? Nu! Nu! Nu vreau să mori, Cristina! Nu vreau să mori! E frică! Și nu mă parcă doarme. Am aștept să ajungă acasă la tine, de tot, îmi place pâinea de secară și crezi că vom găsi în pădure ouă de zitari? Ouă Da, Da, da, Cristina. Să-i să-mi cioplești, Iminei? Sigur, sigur. Dar vreau să-l luăm cu noi și păpușa. Păpușa? Da. Au, da, desigur, luăm cu noi și păpușa, neapărat. Și? Și de-a lungul râului, zici că sunt nuvii, strângenei și sarcii pretoase. Cum să nu, Cristina, <hă> cum să nu?